Білі снігові хмари лоскотали і холодили мені чоло. Місяць купався в стрижні під горою, хлюпотів та пирхав, байдужісінький до крижаної шуги, і злетілися до мене душі пакульців. І було їх, мов зір, Пилипи, Андрії, Векли, Радивони, Вавили. Гапи, клими, Йосипи, Ганни, Мотрі, михи, Олешки, Параски, Романи, Халимони тараси, без ліку, без часових меж. І пакуль видовжився, як видовжується у полі вітер, та ліг на тисячоліття людського буття, так лягає на карту світу, на моря, материки, океани й острови. В океанах сітка меридіанів і паралелей. А я був щось незрівняно крихітне біля нього, глухого, забагнюченого, загубленого в лісах і болотах пакуля, порошинка в потокові відзеркаленого від нього світла, і водночас щось більше від нього, бо він уже був у мені, як зернина в землі, мною відчутий і осмислений. Тоді я подумав, як далеко в минуле і далеко в майбутнє розпросторився я і пакуль у мені. Пакуль і я в нім. І Василь Решето з предків казак, щасливим випадком вихоплений писарком з присмерків історії. І дід Семирозум, який на початку століття змайстрував дерев'яного літака, маючи задумку полетіти на місяць. І дядько Остап, червоний кінотник, що наклав головою під жмеренкою, і дядько Кузьма, який лежить у братській партизанській могилі неподалік Пакульського клубу. І мій батько, що на нього в 44-м прийшла похоронка з фронту. І я, Михайло Решето, майбутній великий актор, будівничий космонавт, поет радіоконструктор, Еолог ботанік, лише вузлики на неосяжнім корені неосяжного, гімкової креслатого дерева, ім'я якому, хрестоматійно заглянцьоване, але того вечора на Собакаревій горі вперше вилущене мною злушпиння приручених слів «народ». Я повернувся з Собакаревої гори, коли в гучномовці на на п'ятикутках було дванадцять, Дядька Дениса вдома не було. Вранці мене розбудив скрип немазаних коліс під вікном будинку. За штахетами з людських постатей, чергу до дядькової винниці солом'янці займали в досвіта, на густо посоленій першим крупчатим сніжком вулиці стояла продовгувата сіра двопна бочка асанізаторської валки. Передок її для візниці було застелено шматом рудуватої доріжки, що мала колись оксамитовий ворс, а тепер світила нитяними ребрами, як і коростява кобила, запряжена в бочку. Кухня гула від важкої дядькової ходи. Він був, як із вечора в галіфе та парусинових червиках, і навдивовижу веселий, наспівував на мотив маршу пакульське апатури тури тури. тури». Ти бачив сороку на груші. Піди глянь. І запитай, що вона принесла на хвості. А вона тобі прострекоче. Я принесла на хвості, що твого дядька призначено директором водоконтори. Замість Омелька Омельковича. патури тут. І шанованому директорові Уже подано підвір Особистий екіпаж Апатури Ласкаво просимо сісти І котити до контори Поки пакульського омелька Прасують в автобусі Апатури Турера Дядько поспіхом вбирався В свою парадну одіж Лаковані черевики Бостонову пару Сталистих тонів Макінтош і сірий фетровий капелюх. Узявши портфеля з двома лискучими замками, промарширував перед дзеркалом, випинаючи щосили груди і черево.